A fésű, a kréta, meg a vonalzó Margit nénit nem is tekintettük embernek. Valami más volt. Egy fölénk magasodó, püffett arcú, vastaglábú, kiszámíthatatlan istenség. Fölle járkált a patsorok között, bele-bele pillantott az írásunkba, és ha úgy ítélte meg, hogy nem kerekítjük eléggé szépen a betűket, vagy túl széles margót hagytunk, kitépte a lapot, és a megcsonkított füzetet lehajította a földre. Trehány munka. A trehány szó ellentéte a net volt. Net munka. Net kislány. Net terem, net folyosó, net füzet. Volt ugyan néhány net osztálytársam, de a gyerekek többsége inkább trehány volt. Margit néni nem pusztán rendmániás volt, ahogy azt gondolni lehetett, hanem mélyen, átszellemülten gonosz. Kifinomult, időnként nyájasságba átcsapó szadizmusa személyre szabott formákat öltött. Figyelt ránk. Vagyis mindenkit azzal kínzott, amivel a feltételezhető legnagyobb fájdalmat okozta. Örökbefogadott osztálytársamnak elmesélte, hogy az anyukája nem is az ő igazi anyukája, és ezt jobb, ha időben megtudja. Az elvált szülőket és testvéreket egy-egy elejtett mondattal összeugrasztotta, az épülő önbizalmat egyetlen megjegyzéssel letörte, a plüssjátékot elkobozta, azt ígérve, hogy a tanuló visszakapja, ha jó lesz. A tanuló minden nap látta a nyitott polcon a kabalát, és tiszta erejéből igyekezett jó lenni, de Margit néni az utolsó pillanatban rendre meggondolta magát, és azt felelte, hogy a gyerek még aznap sem volt elég jó. Csak akkor adta vissza a játékot, ha már lemondtak róla. Ha valaki utált valamilyen ételt, mögé állt az ebédlőasztalnál, és ügyelt rá, hogy az illető az utolsó kanálig mindent megegyen, hogy nett legyen a tányér. VN soha többé nem bírta megenni a mákos tésztát. FD-nek annyira elromlott a kézírása, hogy a mai napig nyomtatott nagybetűkkel ír. ZK fél az áramütéstől, pedig már 45 éves elmúlt, és nem villanyszerelő, hanem tornatanár. Zéká gyerekként is szeretett ugrándozni, sőt, kiberohangálni az ajtón, folyosón trappolni egyedül és társaságban rendetlenkedni, padra felugrálni, fenyíthetetlennek bizonyult, se megszégyenítés, se tiltás nem fogott rajta, folyton játszott. Margit néni, mivel jópásztorként erre az elveszett báránykára is ügyelt, kitalálta, hogy tréfával fogja megnevelni a pajkos gyermeket. Az ő saját kis nyelvén fogja megszólítani, hogy értse. Osztály főnöki órán bejelentette, hogy most egy új játékot fogunk játszani, valakinek ki kell menni hozzá. Az a valaki lesz az első játékosunk, és itt Zékára nézett. A gyerek nem akarta elszalasztani a kínálkozó alkalmat, hogy végre megdicsérjék, ezért rögtön jelentkezett is. Amikor kiment, Margit néni kirakott a tanári asztalra egy fésűt, egy krétát és egy vonalzót. Három csoportra osztotta az ő is elsőseit, és azt kérte, hogy ha a bejövő tanuló megérinti valamelyik tárgyat, akkor az adott pacsorban ordítsanak fel tiszta erőből. Jó munkának tűnt, végre lehetett ordítani. Üvöltött is mind a három pacsor egyszerre, hogy jöhet a cica, megsült a húrka. Zéka bejött, megállt. Margit néni elmagyarázta neki, hogy ez egy nagyon komoly kísérlet, amelyben karcsik a felelősség teljes feladatot kapott. A három tárgy közül egybe áramot vezettek, és neki, példát mutatva bátorságból és eszességből, most azt a tárgyat kell megérintenie, amelyik nem ráz. Könnyű dolga van, mert kettő ilyen is van, és csak egy fogja megcsípni a kezét. Ha sikerül, legközelebb bődöntheti el, melyikben legyen áram. Karcsika leginkább az egyik tárgyat se akarta megérinteni, otthon se volt szabad a konnektorhoz nyúlnia. Át az asztalnál tétovázva, nézte az osztálytársait. A gyerekek ugyanolyan tanácstalan arcot vágtak, mint ő maga, mert el nem tudták gondolni, hogyan vezethette bele az áramot Margit néni valamelyik tárgyba ilyen észrevétlenül, de abban biztosak voltak, hogy megtette, talán a puszta tekintetével. Karcsika keze megindult, körözött az asztal felett. Kicsit lejjebb ereszkedett a fésű fölé. A balpadsor előredölve készen berült, de az apró kéz visszahúzódott. Aztán mindenre elszántan gyorsan lecsapott a vonalzóra. A jobboldali patsor teljes erőből felüvöltött, Karcsika pedig képtelennek bizonyulva a további önuralomra egyszerre elsírta és összepisílte magát. Nem volt valami net dolog. Az ajtó előtt kellett megvárnia, amíg az anyukája érte jön a munkahelyéről, mert így ugye mégsem ülhetett be az osztálytársai közé a terembe. Ezt ők se akarták volna. Undorodtak egy kis és szegény zékától. De a padraugrálás, folyosó rendetlenkedés és zajongás megoldódott. Margit néni ismét bizonyított, másodikra lett egy fegyelmezett osztálya. Generációkat tanított még, pedagógusként menj nyugdíjba. Sokat gondoltam rá, és biztos vagyok benne, hogy nemzedékek őrzik őt az emlékezetükben. Ha eszembe jutott, mindig bíztam benne, hogy az eltelt években már egy halottat gyűlölök, ami sokkal könnyebben viselhető, mint egy élőre gondolni, akinek esetleg már unokái, sőt dédunokái vannak. Nem akartam arra gondolni, ahogyan gondos nagymamaként leszoktatja őket mindent rehányságról. A hatékony, net módszereivel. 35 év után láttam őt újra. A gyerekek, akik azóta megfordultak váltakozó osztályaiban, javarészt megöregedtek, őt azonban különös módon, mintha konzerválta volna valami titokzatos belső szérum, amely a környezetére nézve méreg volt, Őt azonban életben és viszonylag frissen tartotta. Alig-alig változott, csak a lába lett még vastagabb, a szeme még apróbb és szúrósabb a püffett arcban. A kisföld alatt kapaszkodott. Egy kisfiút, aki a kocsi közepén egymással szemben elhelyezkedő ülések egyikén ült, az anyukája figyelmeztetett, hogy adja át a helyét a néninek. Állj fel, karcsika! Nem tudom, mi történhetett. Talán fáradt voltam, irigyelhettem a helyet, talán csak a karcsika név idézte fel bennem hirtelen mindazt, ami a gyerekkorunkban történt, talán egyszerűen csak jelezni akartam neki, hogy látom őt, és emlékszem rá. Minden esetre meglepő durvassággal szólaltam meg, mintha nem is én beszélnék, hanem saját gyerekkori énem ágaskodna fel mélyenben a torkomig, és szólalna kis felnőtt hangon a számon. Nem kell átadni neki. Ez egy szemétláda. Kicsit megütköztem a hangon, ami kijött belőlem. Nem teljesen ezt akartam mondani, de így sikerült. Ám a bennem ágaskodó és a számon kiszóló kisgyerek nem volt egyedül a föld alatti kocsijában. Mert mégiscsak létezik valami titokzatos törvény, valami mélyebb igazságszolgáltatás, ami az átláthatatlan eseményeket és történeteket rendé alakítja. Egy másik ágaskodó, elfelejtett kisgyerek ugyanúgy emlékezni kezdett a tömegben. Dörmögő hangon kiszólt a mellettem kapaszkodó őszférfi szájából. Csak nem magát is tanította.